поряджений у далеку дорогу. На ньому біла сорочка з вишивкою, широкий князівський пояс, оздоблений золотими бляшками. Такі ж білі, як і сорочка штани, заправлені в м'які юхтові чоботи. Обличчя у князя воскове, вимочне. Напіврозплющені очі утупилися у безхмарне синє небо. А великі жовті руки, мирно складені на грудях, моби відпочивають. Біля корсти княгиня Іскра та її син Боревой. Утрата мужа і дочки за одну ніч укрила княгині ні коси сріблястим інеєм, а очі тугою. Однак вона не плаче. Тільки губи міцно стулені та блідий лоб Зрошуються дрібненьким холодним потом. Зразу за нею старіша натур, Його сини і родовичі. Насупроти чорний вепр з воями. Він суворий, але іноді, Коли поглядом зустрічається з києм, У його чорних очах спалахують насмішковиті іскорки. Цьому є своя причина. Рано вранці, дізнавшись про сутичку між княжичем і Києм, старіша нагримав на сина і розігнав сторожу, яка стерегла княжича. Ти здурів, Кию. Тобі боги марли розум. Погрожувати синові мого давнього друга, княжичеві? Як я подивлюся у вічі Божедарові, а? кричав старий схвильовано. У ніч на купайла Кожен може Пояти собі жону, яку хоче Сам винен, що не вберіг князівне. Навіщо відпускав від себе? Тепер визволяй її, як хочеш А чорного вепра не чіпай, чуєш? І це при чорному вепрові Та його воях В Києві не залишалось нічого іншого Як похнюпившись відповісти Чую Отче. Біля волів, тримаючись рукою за ярмо, стоїть волх Ракша. Високий, похмурий. Легенький теплий вітерець бавиться довгим сивим чубом. Усі ждуть його знаку. Проводжати князя до скелі Світовида, де отроки уже приготували останню постіль для покійника, шималу купу сухих смолистих дров. Та волхву не поспішає. Дивиться на сонце жде, коли воно зверне з півдня. Всі мовчать, не личить тривожити спокій мертвого розпачливими криками, плачем або розмовами. Хай покійник востання в досталь надивиться на глибоке синє небо. Наслухається шуму вируючої води у річці та шемлення зеленого віття дерев. Хай безмовно побесідує із наймилішими людьми, жоною та сином, що схилилися біля нього в жалобі. Всі дивляться на сонце, чи не пора, дивиться і Ракша. Та саме тоді, коли він хотів було гейкнути на волів, До південного берега Росі із закрутого горба Виїхало чотири вершники. Вони швидко спустились вниз і перемахнули через міст. Тур примружив проти сонця очі. Хто б це міг бути? «Наші», – сказав Кий, – «стороже повертається з поля. І, здається, не з порожніми руками. Вийдуть якогось гунна». Люди захвилювалися, хлинули від князевої корсти на зустріч приїжджим. Небіжчикові вже однаково, а живі проживе, думають. Невеликий загін наблизився до селища. Попереду їхав отрок гроза. Великий родовички є. Зовнішній вигляд цілком відповідав його найменню. Був він ростом високий, на виду похмурий, а сил мав бичачу.